Переконання. Джейн Остін Розділ 16 Була одна обставина, в якій Ен, повернувшись до родиного Кула, хотіла б переконатися більше, ніж у тому, що містер Еліот закоханий у Елізабет. Вона б дуже хотіла переконатися, що її батько не закоханий у місіс Клей. Але в перші години перебування вдома це було для неї вельми і вельми нелегко. Наступного ранку, спускаючись нідати, вона зрозуміла, що ця дама шляхетно удавала, нібито збирається їх залишити. Вона подумала, що місіс Клей, мабуть, сказала, що коли вже приїхала син, сама вона їм не потрібна, тому що Елізабет пошепки відповіла. «Повірте, для цього немає жодної причини. Жодної, запевняю вас. Вона ніщо для мене порівняно з вами». А коли вона входила до дверей, почула, як її батько сказав. «Моя дочка має рацію». «Ви ще зовсім не бачили бата. Ви тільки нам допомагали. Не покидайте ж нас тепер. Ви мусите ще познайомитися з місіс Воліс. З красунею місіс Воліс. Я знаю, для вашої шляхетної душі споглядання краси є справжньою насолодою». Він говорив із такою сердечністю, що Ен не здивувалася, коли помітила, як місіс Клей кредькома позернула на неї та Елізабет. Власні її риси, мабуть, видали недовіру, але її сеструця хвала шляхетній душі, здається, анітрохи трохи не збентежила. Даме залишилось поступитися спільним бажанням, і вона пообіцяла не покидати Бат. Того самого ранку, коли Ен опинилася на одинці з батьком, він сказав, що вона погарнішала, Відзначив, що вона не така худа, як раніше. Її шкіра й колір обличчя значно поліпшились, шкіра стала гладкішою та світлішою. Він довідався, чим вона користувалася. Нічим. Тільки Гаулендом? Ні, взагалі нічим. Чудосія, — і помовчавши, він додав: «Безперечно, тобі слід робити те ж й далі. Від добра не тікають. В іншому разі, я б тобі порадив Гауленд Постійне використання Гауленда у весняні місяці». Місіс Клей користувалася ним за моєю порадою. «І сама бачиш, як він її став у пригоді. Ластовиння, як бачиш, і сліду немає». Як би це почула Елізабет? Така хвала змусила б їй замислитись. Тим більше, що Енн взагалі не помітила, що ластовиння хоч трохи поменшало. «Та вже ж, Либонь, що має бути, того не минути. І шкоди від цього дружня буде куди менше, якщо Елізабет теж вийде заміж. Що ж до неї самої, то вона завжди знайде притулок біля леді Расел. Для стриманості й увічливості леді Расел візити до Кемден Плейс були справжнім випробовуванням. Бачачи, місіс Клей оточеною такою увагою, а Ен такою знехтуваною вона не могла постійно не дратуватись. А коли там не бувала, сердилася не менше весь час, який у людини в баті, що п'є води, слідкує за всіма друкованими новинками має широке коло знайомств, залишається на те, аби сердитись. Познайомившись із містером Еліотом, леді Рассел стала поблажливішою до всіх інших. А може холоднішою? Його манери одразу ж його рекомендували. Розмовляючи з ним, вона знайшла в ньому стільки серйозності, яка цілком покривала його попередню легковажність. Що, як потім вона говорила Н, сама спершу ледве не вигукнула. «Невже це містер Еліот?» Леді Расел уявити навіть не могла людини більш приємної та гідної поваги. Усе поєднувалося в ньому – проникливість, точність, суджень, знання світу й добре серце. Він мав сильні почуття родинної прихильності і родинної честі, але без зарозумілості чи опередження. Як людина з достатками, жив вільно, але не вихвалявся своїм багатством. Про всі важливі справи мав свої погляди, але ні в чому не кидав виклик суспільній думці. Він був людиною врівноваженою, спостережливою, стриманою, щиросередною. Ніколи не скорявся хвилині забаганці чи самолюбству, яке прикидалося великодушністю. І крім того, умів цінувати те, що є приємним і милим у домашньому колі. А це рідко зустрінеш у людей із невгамовною уявою. Леді Рассел не мала сумніву, що він був нещасливим у шлюбі. Полковник Воліс це їй казав, та вона й сама бачила. Але це нещастя не зробило його жорстоким і, як дуже скоро почала вона здогадуватись, не заважало йому думати про новий вибір. Заради приємності бачити містера Еріота, вона була готова примиритися навіть з таким лихом, як присутність місіс Клей. Минуло кілька років відтоді, як Енн зрозуміла, що вона та її неперевершена подруга не про все судять однаково. І тому її не дивувало, що Леді Рассел не бачить нічого підозрілого чи дивного, що могло б наштовхнути на думку про таємне підґрунтя, у наполегливості, з якою містер Еліот прагнув із ними помиритись. На думку Леді Рассел було цілком природно, що містер Еліот, дійшовши літ, поставив собі за мету налагодити стосунки з головою родини. І кожній розумній людині це його рекомендувало з найпозитивнішого боку. Ясний розум завжди виліковується від юнацьких помилок. Ен, однак, дозволяла собі слухати ці міркування з посмішкою і нарешті згадала Елізабет. Ладі Расел слухала, дивилася і на відповідь лише обережно зазначила. «Елізабет так Елізабет. Поживемо, побачимо!» Ладі Расел усе полишала майбутньому. І Ен, добре розміркувавши, вирішила, що вона мусить їй підкоритися. Зараз неможливо було дійти якогось висновку. У цьому домі Елізабет завжди була першою, і звикла до такої ж й уваги, що далі здавалося вже нікуди. До того ж не слід забувати, що містер Еліот ще й семи місяці не вдовів. Зволікання з його боку було безперечно простимим. Дійсно, бачачи креп на його капелюсі, Ен завжди докоряла собі за недозволені думки, бо хоч цей шлюб був нещасливим, містер Еліот надто багато років прожив зі своєю дружиною, щоб так швидко оговтатися після її втрати. Однак, хоч би чим це все скінчилося, він був, поза всяким сумнівом, найприємнішим із її знайомих у баті. Вона ні з ким не могла порівняти його. З ним час від часу з задоволенням говорила про лайм, де він знову прагнув побувати, здається, не менш, ніж вона. Вони часто поверталися до обставин своєї першої зустрічі. Він дав їй зрозуміти, що тоді він дивився на неї із живавою цікавістю. Вона й сама про це легко здогадалась». І не забула, як тоді подивився на неї той, і інший. Не в усьому їхні судження були схожими. Він, як вона помічала, надавав далеко більшого значення чинам і зв'язкам. І не через одну лише вічливість, але й з великим задоволенням заходив у турботи батька і сестри, які їй, здавалося, були цього не варті. Одного разу місцева газета повідомила, що баточує прибуття віконтеси Делрімпл, удови і її дочки, високоповажної міс Картерет. І ця звістка надовго збурила спокій у будинку на Кемден Плейс. Бо Делл Рімпли, превелике лихо, думала Енн, доводилися ріднею Еліотам. І тепер мешканці будинку на Кемден Плейс були вкрай занепокоєні тим, як належним чином їм відрекомендуватись. Ен ніколи раніше не бачила батька і сестру в стосунках з дворянством і тепер не могла не відчувати розчарування. Знаючи, якої вони високої думки про власне місце в суспільстві, Енн сподівалася на краще – і мимоволі схилялася до бажання, якого раніше уявити собі не могла. Вона хотіла, щоб у них було більше гордості, бо їй, немовірно, недокучили розмови про наших родичок Леді Деларімпл і міс... і міс Картерет. Наших родичів Деларімплів. Зранку до ночі. Сер Волтер знав покійного віконта, але ніколи не бачив інших членів його сімейства. Скруте становище Сера Волтера ускладнювалося ще й тим, що від самої смерті вищезгаданого Віконта між сімействами припинилося листування. Тому що якраз коли той помер, сер Волтер був небезпечно хворим, що спричинилося до серйозного недогляду в Келінчі. До Ірландії так і не надіслали листа, який би висловив їхнє співчуття. Нечистивця було покарано за свій гріх, бо коли своєю чергою сконала бідним леді Еліот, у Келінщині одержали листа, який би засвідчив співчуття Деларімплів. І отже, було достатньо причин побоюватися, що Деларімпли визнали родині стосунки припиненими. Як улагодити цю дражливу обставину і поновити родині зв'язки? Ось у чому було питання. І це було питання, яке леді Рассел і містер Еліот, хоч і більш розумно до нього ставлячись, теж бачили важливим. Сімейні зв'язки слід підтримувати. Хорошого товариства треба шукати. Леді Делрімпл зняла дім на Лаура Плейс і там житиме три місяці з усією пишнотою, яка їй належить. Минулого року вона теж була в баті і Леді Рассел тоді чула, що вона чарівна жінка. Дуже бажано поновити родині зв'язки, якщо це можливо зробити, не втрачаючи при цьому гідності еріотів. Сер Волтер, однак, розпорядився по-своєму і написав, нарешті, дуже вишиканого листа, сповненого докладних пояснень, благань, вибачень своїй вельми шановній родичці. Ні Леді Рассел, ні містер Еліот листа не схвалили. Проте він зробив усе, що хотів сер Волтер. Віконтеса Удова надіслала три рядки карлючок. Для неї це велика честь і вона буде дуже щаслива познайомитись. Закінчилися клопоти і почалися втіхи. Вони нанесли візит на Лаура Плейс, Одержали візитні картки від виконтеси Делрімпл, Удови і високоповажної місс Картерет, і виставили їх перед людські очі. І кожному розповідали про наших родичів з Лаура Плейс і наших родичів леді Делрімпл і місс Картерет. Ен було соромно. Якби леді Делрімпл і її дочка були дуже приємними людьми, їй би все одно було соромно. Через те занепокоєння, яке вони принесли до їхнього дому але приємними людьми їх неможливо було назвати. Їх не вирізняла ні вишуканість манер, ні вміння поводитися, ні гострота розуму. Ладі Деларімпел вважали чарівною лише тому, що для кожного вона тримала на посмішку та незначущу вічливу відповідь. Міс Картерет, яка й того не вміла, була такою негарною і незграбною, що якби не її походження, її б ніколи не прийняли на Кемден Плейс. Ладі Рассел визнала, що очікувала більшого. Але все ж таки це знайомство є корисним А коли Енна наважилася розповісти містеру Еліоту, що вона про них думає Він погодився, що достойностей у них небагато Але стверджував, що коли вони їхні родичі належать до гарного товариства та збирають навколо себе гарне товариство їх не можна взагалі не цінувати Ен посміхнулася і сказала На мій погляд, містер Еліот гарне товариство – це товариство людей розумних освічених які добре вміють підтримувати розмову Ось що я називаю гарним товариством. А ви помиляєтесь, сказав він м'яко, це не гарне товариство. Це товариство найкраще. Щоб бути в гарному товаристві, необхідні походження, освіченість і вміння поводитись, і щодо освіченості там не занадто вибагливі. Походження й манери, ось що головне. Щоправда, трохи чомусь повчитися не вважається в гарному товаристві гріхом, навпаки, там це схвалюється. Моя кузина Енгета є головою. Вона не задоволена? Вона занадто вимоглива. Моя люба кузино. Сідаючи біля неї, ви вправі бути вимогливою більше, ніж будь-яка з усіх жінок, яких я знаю. Але до чого ж призведе ваша вимогливість? Чи зробить вона вас щасливою? Чи не розумніше вмиритися з товариством цих милих дам на Лаура Плейс і користуватися всіма вигодами, які тільки можна дістати з цього знайомства? Можу, вас запевнити, цієї зими вони стануть найшанобливішими особами в баті. Якщо всі будуть знати про ваше з ними споріднення, ваше сімейство дозвольте мені сказати, наше сімейство буде оточеним шануванням якого слід нам усім прагнути. Так, зітхнула Н, дійсно, всі будуть знати, що ми їхні родичі. Але раптом, зібравшись із думками і не очікуючи відповіді, вона додала. «Мені справді, здається, ви завдали собі надто багато клопоту, щоб домогтися цього знайомства. Гадаю, вона посміхнулася, у мені більше гордості, ніж у будь-кому з вас. Але мене дуже засмучує, що ми із шкіри вибиваємося, щоб нас визнали рідними ті, кому ми безперечно зовсім не потрібні. Пробачте, моя люба кузино, але ви несправедливо судите про ваше власне суспільне становище». У Лондоні, мабуть, через ваше теперішнє скромне життя все було б так, як ви кажете. Але в баті кожен вважає честю для себе бути знайомим із сером Волтером Еліотом і його сімейством. «Що ж», – сказала Енн, – «звичайно, я горда, я надто горда, щоб цінувати гостинність, яка залежить лише від того, де я живу». «Ваше обурення мені до душі», – сказав він, – «воно дуже природне». Але зараз ви в баті і вам треба влаштуватися тут з усією гідністю, яка личить серо-віволтеру Елліоту. Ви кажете, що ви горді. Мене називають гордим, я знаю і не хотів би іншого. І в моїй та вашій гордості, якщо вдуматись, є відмінність, але також є схожість. В одному я впевнений, моя люба кузино. Тут він притишив голос, хоча крім них у кімнаті нікого не було. В одному я впевнений, ми погодимось». Ми погодимось в тому, що хоч би хто доповнив оточення вашого батька з вищих і рівних, це піде на користь, бо тоді його думки відвернуться від тих, хто нижчий за нього. Сказавши ці слова, він подивився на стілець, на якому нещодавно сиділа місіс Клей, добре давши їй зрозуміти, що він мав на увазі. І, хоч Ен не могла погодитися з тим, що гордість у них однакова, вона раділа, що місіс Клей йому не до вподоби. І вона визнала подумки, що його бажання сприяти знайомству її батька з Вищим світом є більш ніж простимим. Бо це допоможе позбутися місіс Клей.